Que tal? No menú de hoxe temos filmes bélicos que non son Feliz día da paz por certo, disfrutemos o que temos Amores e eh, familias, a de descarrilar como humor Aproveitamos para reivindicar a liberdade de expresión Do sentido de humor Un saudo agarimosmo a que que o equipo de hora vinte e pico na distancia E incluso temos para tratar a ecoloxia Como ven, nesta frecuencia tratamos cousas interesantes Abrimos a portada cunha reflexión sobre os límites de humor que encantará basicamente aos fans da serie da televisión seguramente Aida e Vuelta Por favor Xa la hora, non toca a mi crees que este va a ser el último capítulo? A ver si no va a calentar e va a querer candela. Bueno, lo collamo, que para eso tengo pareja abierta. Aí de vuelta, aborda a borda rodase dun capítulo da serie con tramas que transcurren tanto dentro da afición cos personaxes de Aida como fora dela cos propios actores e as súas relacións Tamén no cine comercial temos gen gel enviada a súda de Sam Raimi que despois dun accidente de avión deise varados nunha illa remota ou unha compañera competente empregada e aos seus insoportables jefe, ela, deberá utilizar as súas habilidades de supervivencia para mantelos a ambos con vida, a pesar da súa difícil relación. O comenzo deste filme é prometedor, pero os iros da trama son trillados e a Valencia convértese nunha bobada desesperante. Isto decía Peter Brownson en The Guardian sobre este filme. E tamén Martin Suprén. Sé que cuesta creerlo. Este deporte llena estadios en otros países. Es cuestión de tiempo que me veas en portadas de revistas. Pois pues un biopic sobre un xogador Martin Reisman, interpretado no seu alterego por Timothée Chalamet que fai de buscavidas e campeón de ping-pong eh, neste filme de Joa Soa Sabdi, Marti Suprem En Leiro temos Franky e los Monstros, unha insulsa comedia británica de animación máis a comedia española que está arrasando rondallas de Daniel Sánchez Tarevalo e Ídolos, un filme de acción español sobre o equipo de Aspar Motos que tamén podemos ver en Sinza de Limia. E no cineclube que Car... Valleño, óse, ás oito e ás dez media, no Auditorio Manuel María, o último filme de Jean Jarmus, Father, Mother, Sister and Brother. What do you say? We family relations. Oh. <laughs> O Tom Weiss que escoitábamos aí de fondo é O Pai e é unha película dividida en tres actos ao redor dun mesmo feito o reencontro de membros dunha familia unhos irmáns a adultos bóblense a xuntar despois de anos en verse forzados a enfrontarse as tensións non resoltase a revaluar a súa extensa relacións cun país emocionalmente distantes. Un belo canto de Jim Jarmus ao misterio da familia que cala a fondo porque na súa aparente falta de pretensións hai máis sabedoria e respeto polos seus personaxes que na maioría das películas que gritan as súas intencións. Isto decía Elsa Fernández Santos sobre este filme que podemos ver pois pues eso o se ven resas oito e as dez media no Auditorio Manuel mariado do Carballeño. E se para a próxima semana falamos de Colosía, con e, se eu pudese invernar ata que todo pase de Zor Yalgán Puredas, un filme de Mongolia. José, si, un adolescente pobre pero orgulloso, está decidido a gañar un concurso de física para conseguir unha bolsa, pero a súa nai, analfabeta, atopa un traballo no campo de Isaiahe co seu irmán en pleno inverno. Un notable retrato dun adolescente, Puresda, observa con sentido detalle a contorna, filma con elegancia vontade realista, émostrase sensible humanista evitando o seminta, senti, sentimentalismo. O podemos ver este próximo luns nunha única sesión a soite media, o día seguinte a sete media, o colexo de médicos, comeza un novo ciclo eh, que se desenvolverá unha vez ao mes, todos os martes e empezan este martes con o filme de Robert Allman, Más. Narra as aventuras de dous tirusans do exército destinados a unidade móvil médica en Corea durante a guerra. aínda que fala de Corea, realmente este filme se fixo en 1970, cando estaba a guerra de Vietnam, e que aínda así, a pesar dos anos, pois eu creo que sigue sendo moi útil pois ese sentido de humor que coa que se rían non solamente da guerra, sino tamén da burocracia. Recibiu, pois no Festival de Cannes a Palma de Ouro o Óscar a mellor que un adaptado e dous anos despois se fixo pois a mítica serie que seguramente que moitos dos que nos escoitan pois, a recoñecen. Pero, bueno, esta é a película que comenzou antes. E rematamos co que o Mercurex programa o Cineclube Padre Feijó. Duas sesións, as 6 e as nove, na Casa da Cultura, más palomas de José María Goenaga e Aitor Arregui. ¿Qué le das tú, Tsutas? Dice ente. ¿Listo? Se raquiné de eso normal Logo de romper ca súa parella, Vicente leva a vida que queren más palomas o seu día a día pasou deitado o sol, de festa en festa en a procura de placer. un accidente inesperado obriga a regresar a San Sebastián e reencontrarse ca súa filla a quen abandonou anos atrás Vicente terá que vivir nunha residencia onde se verá empurrada a volver ao armario e ocultar unha parte de si sí propio que creía resolta, un filme Especialmente recomendado para fomento de igualdade de xénero E no que decía Javier Zurro en el diario Punto es Que os directores vascos ofrecen o seu mellor filme Pois pues con, con este filme que podemos ver o próximo mércoles Marchamos, más palomas Aí está, na unha piscada Sólo conoce las ciudad desde que la cruzó el tren. Era muy diferente entonces, muy diferente.